Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och det här är ju en fortsättning på folkminnen brukar vi börja med att säga. Och det var ett program som vi sände i radio varje vecka under väldigt många år. Och det som var speciellt med det programmet det var ju att det byggde på frågor från Lyssnarna. Och vi hoppas ju att vår podd ska fungera på det sättet också. Och vi har fått en fråga från Sunne Bergman nu och den frågan anknyter till det vi pratade om här om sistens, nämligen Valborg och Valborgsmäss och eldarna. Och han ställer också en fråga om människooffer som för oss väldigt långt tillbaka i tiden. Så här skriver han. Har en undran varför man har haft en kärtunna på en pinne mitt i majbrasan. Har det något med att kälten offrade människor vid brasorna vid den tidpunkten på året? Istället för människor så övergick man till en kärtunna. Och sen skriver han ett PS. Håller på att själv forska om traditionen vid Valborg, speciellt Valborg i Dala Floda. Valborrar. Ska vi börja med, med mm, slutfrågan kanske? Ja, eh, valborgsfirandet i Sverige det har ju i allmänhet inte inneburit att man klädde ut sig. Det har varit brasorna som har stått i centrum för firandet. Och vi har ju tidigare berättat att det ofta var en tävlan mellan ungdomarna i olika byar eller stadsdelar om vem som kunde dra ihop den största brasan. Men i Dalarfloda har det sedan länge funnits en tradition att man också skulle klä ut sig gärna i skräckinjagande masker, skråpukar som det kallades. Och i de här upptågen så deltog både lite äldre och barna. Det finns skildringar från 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet av hur de här valborrarna sprang runt i byn och för ett fruktansvärt obväsen med koskällor, oxhorn, grytlock och andra ljudverktyg. Och det var för att skrämma bort vargar. Några veckor senare så skulle korna släppas ut i vallskogen och då ville man inte ha någon varg där. Och sådana här upptåg, fast utan maskering, det har förekommit på många platser i Dalarna och i södra Norrland. Just på Valborg. Men den här traditionen levde kvar ovanligt länge i Dala Floda. Längre ner i Sverige, i Värmland, Dalsland, Bohuslän, ägde det här oväsendet rum den 16 maj. Alltså två veckor drygt längre fram. Och det var en dag som fram till år 1900 hade namnet Peregrinus i Almanackorna. Efter något gammalt helgon. Men på peregrinusdagen då drog man ut med koskällorna och grytlocken och hornen och lurarna i vallskogen utanför byn. Och så skrek man, peregrinus, bind dina hundar. Och peregrinus hundar, det var ju förstås vargarna. Och i våra dagar så skrämmer man inte vargar längre även om de faktiskt har kommit tillbaka till många av skogarna här i Dalarna. Däremot är det en tävling bland barna i Dalarfloda- att klutsa sig så att man blir fulare än trollen. Det rapporterar ortspressen gärna om. Ja, det vore roligt att veta mer om valborgarna faktiskt- och eh, kanske höra vad man har hittat i sina efterforskningar. Men han hade ju hans huvudfråga. Det var ju trots allt denna. Är kärrtunnorna i en del valborgsbraser? är det rester av keltiska människooffer? Nej, det kan de inte vara av den enkla anledningen att kärbränning i större skala och därmed kärtunnor som blir över, det är inte äldre än från 1500-talet. Det fanns kärbränning redan på medeltiden men jag kan inte tänka mig att man den gången ville liksom bränna upp kärtunnorna på sådana här bål vid Valborg. Och då på 1500-talet så hade ju vår del av världen varit kristen i ett halvt årtusende. Och såvitt jag vet så finns det inga som helst belägg för människoffer från de områdena då som var kristnade. Människoffer hör för Europas del till en betydligt äldre tidsålder. Om vi går 2000 år tillbaka i tiden... Ja, då hittar vi gott om arkeologiska belägg för människoffer. Men man offrade inte människorna till gudarna genom att bränna upp dem. Man offrade dem i vattnet. Eh, I danska torvmossar har man hittat 2000 år gamla lik som har bevarats märkvärdigt väl. Ta eh, den så kallade tollundmannen till exempel. Han verkar... Han, hans ögon är slutna, han, han eh, verkar fridfull, bara somnat in. Men ser man lite närmare så har han alltså blivit strypt igen snarare om halsen på honom. Och han låg då i det som först var en sjö och sen så småningom blev en tormosse och eh, bevarades ända till man hittade honom vid torvtäkt. En annan eh, så här... Ett fynd då från den tiden är den så kallade Grauballemannen. I hans fall så är det ett helt annat ansiktsuttryck. Man kan tänka sig att där var det en som inte accepterade tanken på att han skulle offras. Men de här båda danska exemplen, de kan de, de inte alls. Unika. Det finns också från Nordtyskland och det finns från sydligaste Sverige. Alltså vi har ju eh, Boxtensmannen. Där är ju liket inte bevarat utan bara skelettet och håret. Men eh, det är också ett exempel på hur, hur lik från lång tid tillbaka har bevarats. Men eh, när det gäller Boxtensmannen ska jag väl tillägga att där är det inte fråga om människoffer utan antagligen någon som eh, kanske hade dött i digerdöden för att han levde på 1300-talet- och så visste man inte vem man var- och då tog han och pålade ner honom i gränsen- mellan två stycken byar. Du har skrivit en rolig bok som heter Hylla- och som tar bokstaven H som utgångspunkt. Och där kan man läsa under Hallonflickan- ett exempel på människor och då är det ett svenskt exempel- och då är vi väldigt långt tillbaka i tiden- du har skrivit så här i boken Hylla om hallonflickan. Hallonflickan är benämningen på en flicka som levde på stenåldern och vars rester påträffades för 70 år sedan i en mosse i Västergötland. Det var i maj 1943 som en lantbrukare söder om Falköping upptäckte en liten skeletthand när han var sysselsatt med torvtäckt på en mosse. Han anmälde fyndet till Historiska museet som tog hand om benresterna med omgivande torv. Skelettet visade sig ha tillhört en ung flicka, 18-20 år, småväxt, bara 145 cm lång. Där när hennes mage en gång funnits hittade man en mängd hallonkärnor som tydde på att hennes sista måltid hade bestått av hallon och arkeologerna gav henne namnet Hallonflickan. Fyndes, det bedömdes först vara från yngre stenålder, drygt 4000 år gammalt när man senare undersökte det med C14-metoden visade det sig att det var ännu äldre från mellanneolitisk tid. Platsen där flickan hittades hade under stenåldern varit en sjö. Hon låg framstupa med underbenen hopunna med låren på det som en gång varit en sjöbotten nära stranden. Allt tyder på att hon offrats till någon gudom, kanske för att främja god årsväxt eller på annat sätt trygga stammens fortlevnad. Mm. Ja, vi kan konstatera att människoffer i sjöar måste ha förekommit i nuvarande Skandinavien i flera tusen år. Från stenåldern och in i järnåldern. Men när människor brändes på bål, då var det inte fråga om offer, utan om häxor som man ville bli av med. Häxbålen ja, de ligger mycket närmare oss i tiden än de här forntida människoffren. Man behöver bara gå lite drygt 300 år tillbaka i tiden för att återuppleva 1600-talets häxhysteri i Sverige. Och i Danmark där man ännu i våra dagar tänder Sankt Hansbål vid midsommar. Ja där förekommer att man kastar in stora dockor som ska föreställa häxor i brasan. Och nere i Frankrike kastade man för in levande katter i midsommareldarna, ett fruktansvärt djurplågeri som den amerikanska kulturhistorikern Robert Darnton- har skrivit om i sin bok Den stora kattmassaken. Och du Kristina, du kan väl läsa ett litet ja, uppdrag där. Ja, jag ska bara förbereda er som lyssnar på- att det här är ett rätt, uppriktigt sagt, vidrig beskrivning. Ja, det är det faktiskt. Så eh, är ni kattälskare så föreslår jag att ni inte lyssnar nu. Så här skriver Darnton. Katter Ingick i det årliga firandet av Johannes Döparen den 24 juni vid tiden för sommarsolståndet. Massorna gjorde upp eldar, hoppade över dem, dansade kring dem och kastade magiska föremål in i lågorna i hopp om att undgå olyckor och gynnas av turen under resten av året. Katter var särskilt omtökta som magiska brännoffer. Katter insurrade i säckar, katter dinglande i rep, katter brända vid pålen. Parisarna tyckte om att elda upp katter säckvis, medan Le Corimot från Saint-Germain, alltså det är detsamma som kattjagaren från Saint-Germain, föredrog att jaga en brinnande katt genom gatorna. På vissa håll i Bourgogne och Lorrain dansade man kring en sorts brinnande majstång för vilken en brinnande katt var fast surrad. I byggnad kring Metz brände ett dussin katter åt gången i en korg som placerades högst uppe på ett bål. I själva staden Metz genomfördes ceremoni med stor pompa ända tills den förbjöds år 1765. Stadens dignitärer anledde i procession till Place du Grand Socie och tände elden. Samtidigt avlossade en skyttepluton från garnisonen salva på salva medan katterna ylande försvann in i lågorna. Ritualen varierade från den ena platsen till den andra, men de ingredienserna var ju överallt detsamma. En feu de joie, en lusteld, katter och en stämning av uppsluppen häxjakt. Mm. Det är ju hemskt. Ja, man får vara tacksam över att de folkliga sederna har blivit mindre grymma i vår tid. Eh, om man tittar på det bevarade nordiska traditionsmaterialet så hittar man lyckligtvis får man väl säga inte särskilt många exempel på medvetet djurplågeri. Fast du, jag tänkte på när jag... Läste det här stycket så tänkte jag just på den här att slå katten ur trummorna ja, slå katten ur trumman, det är ju alltså just den här som har kommit ner från kontinenten ja. och den och det någon, var de ju... gamla danska landskapen men redan någon gång på 1800-talet ja. så bytte man ut den levande, den levande katten. katten mot ja. gärna en flaska med något ja. gott innehåll mm. i så att eh, det här inställningen till eh, djurprogeri den, den förändrades ju kan man säga på 1700-talet med upplysningen- och sen framförallt 1800-talet. Men tittar man på det nordiska traditionsmaterialet- så kan man hitta många exempel just på att- de som, och det var kanske unga pojkar- då som höll på och var grymma mot djur- att de själva fick uppleva hemska straff på det där. Och det var naturligtvis en slags pedagogiska berättelser- som skulle göra att- att eh, ungdomarna avhöll sig från sånt där. Eh, det finns till exempel en berättelse som har varit ganska spridd- om en elak pojke som roar sig med att sticka ut ögonen på fåglar. Men sen när han gifter sig, ja, då har han barn och alla barna är blinda. Det är just för att det var straffet för att han tädde sig på det här sättet mot djuren. Och, eh, andra exempel det vittnar om en väldig omtanke om husdjuren- och där inbegreps också katterna. Till exempel så har, tror jag vi någon gång har talat om ett eh, ordstäv. Ingen ordning katten blev utslängd julafton. Mm. Och eh, det var helt enkelt så att vid jul då skulle alla husdjuren få vara inne i stugvärmen både... Mm. Hundar och katter och de skulle ha liksom extra mat. och Man gick ut i lagården och stall och gav extra tilldelning också till djuren som stod där. Så att eh, om man ska hitta en tendens i det nordiska traditionsmaterialet så är det alltså att det en väldigt omtanke mm. om husdjuren. Mm, det låter bra. Eh, det var vad som vi får plats med i dagens avsnitt av Folkminnespodden. och eh, vi vill påminna om att vi tar väldigt gärna emot. Eh, idéer och synpunkter på vad vi ska kunna ta upp i våra program. Och hör av er då till oss under e-post, lyssna folkminnespodden.se Och